Gânduri despre Cartea Apocalipsei de Ellen Goldwhite, capitolul 15 Decretul Noi trebuie să fim gata în așteptarea poruncilor lui Dumnezeu. Popoarele vor fi tulburate chiar în sânul lor. Se va retrage protecția de la toți cei ce susțin standardul neprihănirii lui Dumnezeu, singurul test corect al caracterului. Toți cei ce nu se vor supune Decretului Concilului Național și nu vor asculta legile naționale de a înălța sabatul instituit de omul fără de legii ca să disprețuiască ziua sfântă a lui Dumnezeu, vor simți nu doar puterea opresivă a papalității, ci și a lumii protestante, chipul fiarei. Satana va face miracole pentru a înșela. El își va întrona propria putere ca fiind absolută. Biserica poate părea gata să cadă, dar ea nu va cădea iar rămâne în timp ce păcătoșii din Sion vor fi cernuți. Pleava va fi separată de greul prețios. Aceasta este o încercare teribilă, însă cu toate acestea, ea trebuie să aibă loc. Doar cei ce au devenit biruitori prin sângele mielului și cuvântului mărturiei lor vor fi găsiți loial și credincioși. Iar pată sau vrontinarea păcatului vor fi găsiți loial și credincioși, fără pată sau vrontinarea păcatului fără viclenie în gurile lor. Noi ar fi trebuit să fi renunțat deja la autondreptățirea noastră și să ne fi îmbrăcat în neprihănirea lui Hristos. În timpul marei strigări, banii nu vor mai avea niciun rol în efortul misionar. Iacov 5, cu 1 la 3, va fi împlinit literal. Ascultați acum voi, bogaților, plângeți și tânguiți-vă din pricina nenorocirilor care au să vină peste voi. Bogățiile voastre au putrezit, și hainele voastre sunt roase de moli. aurul și argintul vostru au ruginit, și rugina lor va fi o dovadă împotriva voastră, ca focul are să vă mănânce carnea. V-ați strâns comori în zilele din urmă, Iacov, 5 cu 1 la 3. Am văzut că aceste cuvinte înfricoșătoare se aplică în mod deosebit la bogații care mărturisesc a crede adevărul prezent. Lucrarea este pe sfârșite. Și curând, mijloacele celor ce și-au păstrat bogățiile, fermele lor mari, turmele lor, nu vor mai fi de folos. Am văzut pe Domnul întorcându-se către unica ca aceștia, plin de mânie și furie, repetând aceste cuvinte. Duceți-vă acum, voi bogaților! El a strigat, dar voi n-ați ascultat. Iubirea de lume a înnăbușit glasul său. Acum el nu mai are nevoie de voi și vă lasă să vă duceți poruncindu-vă,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 Am văzut că era un lucru înfricoșător să fii părăsit astfel de Dumnezeu. Un lucru înfricoșător să ții la niște avuții trecătoare aici, când el a zis că dacă vindem, ca să dăm milostenii, ne putem aduna o comoară în cer. Mi-a fost arătat că după ce lucrarea va ajunge la încheiere și adevărul va fi vestit cu putere, acești bogați își vor aduce mijloacele lor și le vor pune la picioarele servilor lui Dumnezeu, implorându-i să le primească. Răspunsul lor va fi, duceți-vă acum voi bogaților. Mijloacele voastre nu mai sunt necesare. Voi le-ați reținut când puteați face fapte bune cu ele, ajutând la înaintarea cauzei lui Dumnezeu. Cei lipsiți au suferit, ei nu au fost binecuvântați cu mijloacele voastre. Dumnezeu nu mai primește acum bogățiile voastre. Duceți-vă acum voi bogaților. Apoi mi s-a atras atenția la aceste cuvinte. Iată că plata lucrătorilor care v-au secerat câmpiile și pe care le-ați oprit-o printr-o înșelăciune strigă și strigătele secerătorilor au ajuns la urechile Domnului Oștirilor. În ultima bătălie a marii controverse cu satana, acei care vor rămâne credincioși lui Dumnezeu vor vedea cum li se ia orice sprijin pământesc. Deoarece refuză să calce legea sa pentru a da ascultare puterilor pământești,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 Decretul de a cumpăra și avinte și sindicatele muncitorești Se apropie timpul în care puterile care conduc sindicatele muncitorești vor fi foarte opresive. Domnul m-a avertizat mereu și mereu că poporul nostru trebuie să-și scoată familiile din orașe, la țară, unde să-și cultive propriile lor culturi pentru provizii, pentru că în viitor problema cumpărării și vânzării va fi foarte serioasă. Noi ar trebui să dăm atenție sfaturilor ce ne-au fost date mereu. Ieșiți din orașe, în zonele mai puțin populate, unde casele nu sunt atât de apropiate una de alta și unde veți fi scutiți de amestecul dușmanilor. Sindicatele muncitorești vor fi unul dintre mijloacele care vor aduce asupra acestui pământ un așa timp de necaz cum n-a mai existat de la antemerea lumii. Lucrarea poporului lui Dumnezeu este să se pregătească pentru evenimentele viitoare, care vor veni curând asupra lor cu o forță ieșită din comun. Pe pământ vor fi formate monopoluri gigantice. Oamenii se vor asocia în uniuni care îi vor aduna de partea vrășmașului. Câțiva oameni se vor asocia pentru a încerca să pună stăpânire pe toate mijloacele ce sunt folosite în anumite domenii de afaceri. Vor fi formate sindicate muncitorești și cei ce refuză să se unească cu aceste sindicate vor fi oameni însemnați. Aceste uniuni sunt unul dintre semnele zilelor din urmă. Oamenii sunt legați în legături gata să fie aprinse. Ei pot să fie membri bisericii, dar cât timp aparțin acestor uniuni, nu au posibilitatea să păzească poruncile lui Dumnezeu, pentru că aparține acestor uniuni înseamnă a desconsidera întregul decalog, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău, și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Luca 10, cu 27 Aceste cuvinte arată întreaga datorie a omului. Ele presupun consacrarea în slujba lui Dumnezeu a întrege ființe, trup, suflet și spirit. Cum pot oamenii să asculte aceste cuvinte și în același timp să fie angajați în a susține ceea ce privează pe vecinii lor de libertate de acțiune? Cum pot oamenii asculta aceste cuvinte și să formeze asociații care jefuiesc clasele sărace de drepturile care le aparțin pe bună dreptate, permițându-le să cumpere și să vândă, doar cu anumite condiții? Cei care pretind a fi copiii lui Dumnezeu, în niciun caz nu trebuie să se unească cu uniunile muncitorești care sunt formate sau care se vor forma. Domnul interzice aceasta... Nu pot cei ce studiază profețiile să vadă și să înțeleagă ce se află înaintea noastră?